Enni. Turizmus és gasztronómia. Buza Sándor köszönti a Trend FM hallgatóit. Ez itt a Menni Enni, és a második órában is utazni fogunk, de most már egy picit messzebb is elhagyjuk Budapest határait. Beszélgető társam Kisgyörgy Éva, vagy ha inkább úgy jobban ismerik Travellina, aki egyébként a legismertebb magyar utazással foglalkozó blogger, akinek most jelent meg egy olyan Hát túlélési könyve, amelyik arról szól, hogy amikor elindulunk, vagy tervezünk egy út, nem, ha már tervezünk egy utazást, akkor mi mindenre kell figyelnünk ahhoz, hogy a szép, jó és boldogságban teljesen szervezéva Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Mennyi év tapasztalatát sűrítetted össze ebbe a nagyon kis pofás aranyos könyvbe? Hát három évtized, mert már körülbelül 30 éve utazgatok. <kül> hogy kezdődött a te utazgatásod? Hát uh, igazán ergyedtem is, akkor kezdtem először, akkor még a klasszikus csővázas uh, hátizsákkal Le, megint de Moszkvá, Remélem Moszkvában vetted még a... <gül> uh, még volt az 50 dolláros falutakeret, amiből ki kellett jönni egy hónapig, mert ugye csak annyit lehetett vártani. Úgyhogy uh, megvoltak ezek a nagyon uh, klasszikus ilyen régi utak, akkor még főleg úgy Európában. És uh, amikor Amerikába kerültem két diákként, uh, kaptam egy összendíjat, akkor annál viszonylag kedvező áron lehetett Mexikóba, Guatemala-ba, egy Közép-Amerikába utazni. Az volt közel, persze. Igen, és akkor hát onnan datálódik gyakorlatilag, hogy így elkezdtem a nagy világot felfedezni. Mekkora a követőit számaz, tudod? Hát most olyan 14 ezer Facebookon, és én nagyon-nagyon szeretem a kis csapatomat a Facebookon, mert mindig figyeltem arra, hogy ne is nagyon duzzasztam, szem voltak ilyen játékok, meg ilyen olyan ilyen mesterséges lággyűjtések, és nagyon helyes csapat van. Úgyhogy közé ilyen adok-kapok, hogy, hogy ők ilyen nagyon lelkesek, meg valamikor nekem van kérdésem, vagy nekem van szükségem valamire, akkor ők segítenek. Azt tudod, hogy miért szeretnek téged olvasni? Hát szerintem... Hát ugye ezt ők tudnák legjobban, de én de arra gondolok, bizonyára, hogy... Bizonyára, miután azért valamilyen módon kapcsolatban van a blogger az olvasójával, mm -hmm. hiszen véleményez, észrevesz, kijavít, hozzátesz, tehát azért nem egy, nem egy egyirányú út. Talán mm -hmm. jönnek olyan visszajelzések, amiből most már le lehet szűrni, hogy azért szeretik az én dolgaimat olvasni, mert... Két dolog van, egyrészt szerintem, hogy én minden utazást nagyon-nagyon részletesen írok meg. Szóval kicsit én stahanoista blogger vagyok, hogy így rengeteg munkát beleteszek. És nagyon sok ember van, akinek mondjuk nincs ideje, meg tehetsége, meg hozzáértése megtervezni egy utat. És mivel nálam a, a blogon úgy vannak, a weblapon úgy vannak az utazások, hogy gyakorlatilag napról napra mit néztem meg, hol aludtam, mit ettem, hol éltem, mit érdemes csinálni, ezt kvázi útikönyvként használják. Szóval legfőképpen a, a New Yorki kvázi kis könyvemet, ami ahol tényleg nagyon-nagyon részletesen le van írva minden látni való nyújókról, meg hogy hol érdemes enni, milyen helyi túrákat érdemes csinálni, úgyhogy ez az egyik, hogy én nagyon sok, szóval nem abból áll a blogom, hogy csinálok három selfit így egy évben, hanem hogy nagyon sok munkát beleteszek. A másik szerint van miatt így nagyon jó a kapcsolat, hogy, hogy én úgy érzem, hogy hitelesnek tartanak, és én nagyon-nagyon vigyázok is arra, hogy hogy ne legyen sohasem olyan, amiben én nem hiszek saját magam olyan reklám, vagy olyan tanács, hanem, hanem ha egy, olyan, egy értelmet ajánlok, én majd egy betegesen komolyan mondom, így, így tényleg legalább háromszor elmegyek, és tényleg csak olyan dolgokat ajánlok mindig, ami, amiben én nagyon hiszek. Miért írtad meg a világutazók kézikönyvét? Hát volt egyrészt egy saját késztetés, mert hogy így amikor jártam a világban, akkor így állnalan láttam így embereket, akik kicsit így, csetletek botlottak, és Te ugye, láttam. Teszetős a módon nézegették az utcátáblákat? Mondjuk biztos Magyarországon lehetett, no, de sohasint nincs semmi kírva. Hát olyanra gondolok, hogy így kimegyek a, a reptérre nyáron, hőségbe, és akkor megy a gép valahol, ahol szintén hőség van, és ugye kicsatognak a vietnámi papucsok meg a kis tobba lányok, és akkor én tudom, hogy szét fog fajna repülően, és akkor ilyenkor így az ember oda menne, hogy én már egy kis kardigánt a csomagból de hát ugye nem anyáskodhatok mindenki fölött, és akkor ugye mindig jutott hogy valószínűleg én is így kezdtem 20-30 év ezeket a dolgokat, és hogy lehet, hogy hasznos lenne, hogy ezek le lennének írva egy helyre, és akkor nem mindenki a saját hibáján tanulná meg ezeket, hanem megtanulná az én hibámon. A másik, ahonnan jött ugye a könyvötlet, hogy rengeteg kérdés jött az olvasóktól. Ugye? És uh, én meg olyan kis, uh, még így amíg bírom, én mindenkit, mindenkinek megválaszolok mindent, hogy uh, mert én annyira szeretem, amikor utána a hálásak meg elindulnak és uh, utaznak, úgyhogy így beleölöm az energiát abba, hogy tényleg minden e-mailt megválaszoljak. Csak hát azért egy idő után fájrasztó, amikor naponta ötszöre el kell mondani, hogy milyen weblakon lehet jó repülőjéket találni, meg mit kell vinni a kézzipotgyászba, meg hol kell az oltásoknak utána nézni, úgyhogy emiatt is így jobb, hogyha ez egy helyen van. Most már mindenkinek megmondom, hogy ott a könyv. Nézzük Nekem meg. egyébként az a tapasztalatom, hogy az emberek nagy többsége azért is nem vág bele az önállóan saját maga által szervezett utazásba, Egyrészt nincs ideje, vagy nem, nincs ilyen affinitása, másrészt pedig fél attól, hogy el, elveszik ebben rengetegbe, amelyik rengetegbe kell, hogy legyen valami útmutató fogódzó, hogy, hogy mondjuk egy, egy hol fog velk repülőjegyet, hol béreljek autót, milyen papírok, milyen oltások kellenek. Ez a könyv akkor ezek szerint alkalmas arra, hogy minden ilyen kis apró momentumra fölhívja a figyelmet. Igen, igen, ez úgy van összerakva, hogy az egész folyamatot végigvesz, és a szóval legeléjétől, amikor elkezd gondolkodni az ember, hogy hova menjek, mikor menjek, kivel menjek, és akkor utána a tervezgetés, pont ezek a gyakorlati kérdések, hogy egy szállásról menjek értelembe, hogy béreljek autót, mire kell figyelni, mit pakoljak, szóval hogy teljesen a... Gyakorlatilag az elejétől végig vég, vég veszem a folyamatot. Jó, valójában te azoknak az utazóknak írtad és állítottad össze ezt a kis segélykönyvet, akik, akik önállóan terveznek és önállóan mm. utaznak. Hiszen a, amelyik utazási irodához megy ott, fogják a kezét, felemeli az idegenvezetet a színes esernyőt, és szépen jól el vannak. Én nem fogalmaznék ennyire sarkosan, hogy ez csak az egyéni utazóknak van, mert egy nagyon sok olyan téma van benne, amit a csoportos utazók is használhatnak. Például az, hogy mit pakoljon, meg mi az, amit a kézipogyászban, mi az a feladott podgyászban megy, hogy készüljön föl az útra. Most, hogy egy csoporttal megy, azért egy, egy, egy csoportos csatlakozó utazásnak is érdemes kicsit készülni, hogy milyen látnivalókat fog látni. Az, hogy amikor haza ér, akkor hogy ne sem a letargiába, ezzel ez végződik a könyv, hogy hogyan uh, kerüljük el ezt az utazás utáni blu hogy úgy mondjam. Hogy, uh, úgyhogy uh, én nem is nagyon szeretem ezt ketté választani, hogy egyéni, meg csoportos utazó, mert itt vagyok én, ugye élő példának, és nálam kevés introvertált ember van így utazás szempontjából. De még nekem is előfordul, hogy a csoporthoz becsatlakozol, mert vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem szívesen megy egyedül. Melyek azok az alaphibák, amiket elkövettünk egy utazás tervezésénél, szervezésénél, pakolásnál, ottlétnél, megélésnél, visszajövetelnél és emlékezésnél? Azt hiszem végigvettem a sört, ugye? Igen. Hát ugye kétfajta utazó van, aki szeret nagyon spontán menni, és, és majd ott alszik, ahol ugye ráesteledik, meg azt látja, hogy mibe egy belebotlik, és ugye van a. Nekik így nagyon készülnek, én az utóbbi vagyok, valószínűleg is közgazdász fejemben. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezért valamennyit készülni, mert, mert ettől több, ugyanaz alatt az idő alatt így több dolgot meg tud élni az ember, mert hogyha nem néz utána valaki, mondjuk, hogy mikor megy egy busz, vagy mikor indul egy vonat, valószínűleg akkor, ugye elmennek értékes órák, amikor csak ott ül a Úgyhogy én ennek vagyok a híve, de én seket nem akarok meggyőzni, hogyha valaki de szeret ma... A mai világban ez nagyon könnyűnek tűnik, hiszen ott az internet, hogy azt mondjuk, ha wifi van, minden van, valójában minden információt pillanatok alatt le lehet hívni. Uh -huh. Az egy más kérdés, hogy nem mindegy, hogy az ember adhok jelleggel gyorsan tűzoltásként valamit, meg kell, hogy találjon, vagy már eltervezve ezt az egész folyamatot, hogy nekem itt és itt ilyen és ilyen feladataim, lehetőségeim, dolgaim vannak, akkor ki tudjan választani a legjobb lehetőséget? Hát igen, az ad hoc információ lehívásnak olyan olyankor van, hogy nagyon sok értelme nincs, akkor ott áll az ember a múzeum előtt és kiderül, hogy ez ugye hétfőn zárva van, akkor ugye később állnak, akkor majd vissza kell menni másnap. Vagy például vannak olyan országok, például Norvégia, ahol teljesen más egy vonatjegynek az ára, hogyha előtte két hónappal veszi meg az ember, meg hogyha előző napsz, az sokkal-sokkal drágábbak az ilyen last egy vonatjegyvásárlások. Úgyhogy ilyenkor azért érdemes előre tervezni, mert nagyon sok pénzt meg lespórolni egész egyszerűen szóval, így a, a, a, a, a szállásfoglalás is az olyan jó pofa, hogy ugye és akkor majd amit tetszik, alszom, de azért vannak olyan helyzetek, mondjuk elindulva, mondjuk áprilisban, Amsterdam, akkor sok sikert, hogy utolsó pillanatban, amikor a tulipán szezon kellős közepén megérkezik, hogy találjon szállást. Úgyhogy vannak olyan helyzetek, amikor jobb ez a, a tervezgetés. A, a másik ilyen, ilyen, ilyen kvázi hiba csoport, nem is tudom, hogy mondjam, a, ez a felelősség teljes utazás, én ezt elég nagy figyelmet próbálok erre a könyvbe fordítani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az ember így mindig tartsa éjszbe, hogy honnan jön, és hogy, hogy, hogy hogyha elmegy egy harmadik világbeli országba, akkor akkor csak azért, mert a útikönyvben azt olvasta, hogy mondjuk ott illik alkudni, akkor a szerencsétlen kis falusi kofán nénél lesz a két paradicsomra, legyen neki élethalálkérdés, hogy felére De Tehát ehhez egy bizonyos időt el kell tölteni minden országban, hogy mondjuk egy ilyet, ilyet ráérezzen az ember, mert egyébként elolvasok a bédekereket, amiben az van írva, hogy lehet alkudni, akkor kivegyük a piacra és megpróbálunk alkudni. De valóban, amit mondasz, az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tiszteljük az országot, ahova megyünk. Mm. Próbáljunk egy Picit tán tudni a kultúráról, az, arról az attitűdről, ahol, ahol az embereknek és ha már itt tartunk. Hogyan utazzunk mondjuk Észak-Amerikába? Hogyan utazzunk Dél-Amerikába? Hogyan utazzunk az ázsiai világra? És hogy ott sem mindegy, hogy mondjuk Japánba akarunk-e utazni, vagy mondjuk Tájföldre? Indiába hogyan utazzunk? Afrikába hogyan hmm. utazzunk? Válasz magadnak egy tetszőleges <hül> destinációt és meséld el, légy szíves. De olyan kis dolgokra gondolok, hogy hogy a helyi szokásoknak is ugye érdemes után nézni. Szóval valószínűleg, amikor én is először jártam buddhista országba, akkor én is simogattam a gyerekeknek a buksiját, amíg rá nem, rá nem szólt valak, hogy ez egy borzasztó illetlen dolog. Ugye ezeket így tényleg tapasztalattal tanulja meg az ember, és most nem lehet, én nem adhatok minden országra lebontva tanácsot a könyvemben, de egy olyan tanácsot tudok adni, hogy, hogy ezeknek a helyi szokásoknak is nézzünk utána, hogy mi az, ami udvariatlan, van riadlan hogyha elmegyünk a Japánba, akkor ne szúrjuk bele az előpárcikát a rizsbe, hogy úgy kiálljon belőle, mert az, meg vannak országok, ahol nem jó újjal mutogatni, és így tovább. Úgyhogy ezeket tényleg így az internet korában is perc alatt utána lehet nézni, és akkor mégis elkerülje az ember, hogy, hogy olyan kicsit olyan elefánt a legyen, hanem hogy tisztelje a helyeket. Meg ugyan nagyon divatos mostanában ugyanúgy a egy világban, hogy, hogy majd ugye a helyiek is segítenek, meg befogadnak, meg adnak, meg stb. Ami egy ilyen teljesen normális dolog, nekem is sokszor volt, hogy meg meghívtak egy esküvőre, vagy meghívott egy család, akivel jobban lettem egy vacsorára, de én mindig azt mondom, hogy azért így életviteszerűen abba bízni, hogy a helyiek majd mindig kisegítenek egy, egy <hül> borzasztó szegény területén a világnak, miközben ugye esély nincs arra, hogy ezt mondja, hogy a másik visszaadja. Um, szóval én mindig azt mondom, hogy ezt valahogy tartsuk észbe, hogy, hogy nekünk azért ugyanaz nem kerül annyira sokba, mint akik ott laknak, akik az életükben nem fognak eljutni Európába. Milyen utazó mm -hmm. a magyar? Hát nagyon sokféle <gül> utazó van, ugyanúgy, ahogy itt van is sokféle ember van. Én Nekem ebbe azért nincsen, nagyon nagy tapasztalatom, mert én mindig egyedül utazók. De azért találkozol hát... magyarokkal, és vagy rácsodálkozol, hogy úristen, de jó, hogy nem abban a csoportban tartozom, vagy azt mondod, uh -huh. hogy úgy jó lenne hozzájuk csapódni. Persze, vannak szélső értékek és, uh -huh. és szélsőséges jelenvonások, de ezért valamilyen módon én azt gondolom, hogy a magyar utazót lehet beskatujázni, figyelmes, át, általában szereti, nem szereti mm -hmm. csoportban, magányosan? Hát én nem, nem, nem törnék pálcát, vagy nem, nem mondanék véleményt, mert, mert nagyon sok fél találkoztam, szóval van, van, szerencsém van, hogy nagyon sok nagyon jó fejült ismerek. És most már egyre több a, az ügyesen, okosan utazó ember szerintem. De hát nyilván van egy csomó, akiknek a ugye ez a hozzáállás, hogy én járjak jól, meg én, én hozom kell a legtöbbet belőle, és nem feltétlenül úgy indul el, hogy ez egy ilyen kölcsönös viszony legyen a, a helyekkel. Hogyan lehet ma ügyesen, okosan utazni? Hát egyrészt ez a... Ugye ebben segíteni, hogy minél ügyesebben felkészüljen az ember, nagyon sok, hogy elkerülje azokat a bosszúságot, és azokat az üres járatokat, amik, amik tényleg csak az élményekből vennének el. A másik pedig, hogy, hogy tényleg mindig tartsuk figyelemmel a, a helyieket, de olyan, olyanokra is gondolok például, hogy ne vegyünk olyan szuvenírt, amihez mondjuk le kellett ölni egy állatot, mert hogy ez ugye mostanában ez, ugye egyértelműnek tűnik, de, de mai napig lehet kapni a piacon mondjuk Gorilla Mancsból készült hamutartót, vagy Korallból készült dolgokat. Um, amikor az ember először egy fiatalon elindul utazni, akkor olyan óriási nagy élménynek tűnik, mondjuk delfinek kell úszni, vagy elefánt lovagolni és Persze ez, ez is olyan, amit én egy idővel tanultam meg, szóval én is amikor először volt alkalma elefánt háton lovagolni, akkor mentem elefánt háton safarira. És ugye eltelik egy idő, amíg az ember látja, hogy. hogy, hogy hogy hogyan tanítják be ezeket az állatokat, meg lát erről videókat, meg ugye és akkor utána soha többet nem akar Hát, ilyen persze, de aki először megy, mint hogy te is úgy tettél, akkor neked ki kellett próbálni, mert ingered voltal, hogy kipróbáld az elefánt az... az utazást. Uh -huh. meg, Azért meg próbáltam, akkor egy... még nem tudtam, hogy ez ennyire káros dolog. Szóval, hogyha szóval például a adf úszkálást, azt én így nem próbáltam ki zárt térben, mert azt kezdve tudtam, hogy az nem egy normális dolog. Hogy de szabatos kérdésre, uh -huh. hogy ki mit vállal be egy utazásra során, és hogy, hogyha ha, igen, vannak a minőségi utazók, meg a még, még minőségi utazók, inkább most nem azt mondom, hogy nem minőségi utazók, vannak akiknek ezek a dolgok fontosak, amiket te mondjuk a könyvedbe összeszedtél, és nagyon jó, hogy, hogy ezek egy leírt formában is elolvashatok, uh -huh. átgondolhatók, mert ezekre, ezekre mindig föl kell hívni a figyelmet. Az pedig mindig az utazó saját döntése, hogy ebből igen. mit választ és mit vesz ki magának. Igen, én, én tényleg csak ezt akartam hangsúlyozni, hogy hogy igen, ezt gondolják mindenki, hogy, hogy, hogy legyen tudomása arról, hogy ezek hogy működnek, nézzen utána, és akkor utána hozza meg azt a döntést, hogy ennek ellenére be akarja vállalni. Abból a szempontból is lehet ma okosan utazni, hogy mondjuk anyagilag jobban ki tud jönni az ember? Jobban oda tud figyelni? Erre nézvést is vannak ötletek. Hát persze, szóval amikor, amikor um, több ideje van az embernek utána nézni a dolgoknak, akkor ugye sokkal, sokkal több dolgot megtalál olcsóban. Egyrészt, másrészt pedig Hát mostanában már rengeteg lehetőség van arra, hogy, hogy nagyon olcsom például szállást szerezni. Van egy csomó olyan weblap, ahol lakást lehet cserélni például, én többször részt vettem ebben, mondjuk ez is kell egy habitus, hogy az ember ne elkapja frászt attól, hogy valaki bejön a saját lakásába, és ne féljen, attól, hogy majd el fogja lopni a kis kanalát. De... Valószínű, szóval azért én valószínűleg tartom, hogyha valaki jön a világ másik végéből, és ő is megengedi, hogy én a ő lakásában legyek, akkor nem azért jön ide, hogy így. Voltál be... így? Voltam, voltam, igen. És, hát De or... melyik országból cseréltél? Én több országban is, illetve Amerikában volt kétszer, New Yorkban volt az egyik, amikor egy ilyen gyönyörű háromszobás lakást kaptam a, a Budapest meg cserébe. Voltam a szigetén, és voltam Alaszkában és hát nagyon sok megkeresést kapok, úgyhogy valószínűleg ez így folytatódni fog, úgyhogy ez nagyon jó dolog ez a lakáscsere, de van egy millió olyan dolog, ami, ami, amit most már ki lehet használni, én a kanapői szóval még ilyen kezdő koromban sokszor voltam ilyen, így, hogy családoknál laktam, lehet önkéntes munkát vállalni, úgyhogy igaz, szóval ez egy ilyen mitosz, hogy nagyon drága dolog utazni, szóval lehet drágán is utazni, meg lehet olcsón is utazni, és ez mindenkinek a egyéni preferenciáid, meg ügyessége, hogy hogyan utazik. Beszélgető társam Kisgyörgy Éva, vagyis Travelina, aki a világutazók kézikönyve kis almanahot adta ki most. A következő fél órában pedig majd arról beszélünk, hogy az utazásait körülbelül melyik volt mondjuk az egyik szíved csücske, és akkor Enné. azt kívesezünk. Turizmus Én és gasztronómia. Buza Sándor vagyok, köszöntöm a Trendefem hallgatóit, beszélgető társam kis György Éva vagyis Travellina, aki mostanában adott ki egy könyvet, amelyiknek az az címe: A cím, hogy világutazók kézi könyve, és valóban ahogy beszélgettünk róla, a tervezéstől egészen a lecsengésig, a hazajövetel utáni lecsengésig, a fotóválogatásig mind-mind tele van olyan praktikus tanácssal, amely, amelyeket jó, hogyha megfogadunk, jó, hogyha odafigyelünk, és egy, egy jó kis összeállítás az mindig nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ne legyenek ilyen fájdalmas pillanatok az utazás során. Éva, ott tartottunk, hogy tartozol nekem most egy beszámolóval. ez az beszámoló pedig a Road 66, a klasszikus, a Mother Road Amerikában, amelyik Chicagótól megy ugye az egyik oldalról, megy át a másik oldal, és eredendően is erről az oldalról ment át a túloldalra. Bár ma szerintem sokkal nagyobb forgalmat bonyolít le visszafele, mert a kínai áruk azok nagymértékben ott Los Angeles San Francisco környékén pakolódnak ki, és akkor onnan hozzák ezekkel az irdatlan hosszú vonatszerelvényekkel. Miért kínáltad meg, és miért kedveskedtél magadnak egy Road 66-el? Nekem a RUCSYX mindig is egy nagy álom volt. Mindenkinek. És az utóbbi években egyre jobban rákaptam erre az autós utazásra, hogy az adja a legnagyobb szabadságot, hogy, hogy beüljön egy autóba, és akkor. Van ennél rám... nagyobb? Jó, jó. A motor. A motor. És e, én tavaly voltam 50 éves, és akkor úgy voltam vele, hogy ezzel érdemes meglepni magam, mint nagy dologgal és hát ugye 66-os születésű, 66-os út, meg régi álom, úgyhogy hát ugye ezt összeraktam. Ez mi nem jött akkor össze, amikor kint éltél Amerikában? Hány évet éltél kint? Hát két évet éltem kint, hát én akkor diák voltam, és hát ugye idősen nagyon volt rá, meg hát pénzem sem, szóval az ösztöndi az éppen, hogy elég volt arra, hogy egy ilyen kis alag szobát béreljek, meg kis paradicsomos tésztenélyek, de úgy komolyabb utazásokra nem a... Azokat a közép-amerikai utakat is csak úgy tudtam így véghez vin, hogy ilyen rettentő alacsony költségvetés utak voltak, és például amikor így az egyetemen hogy az ember kiváltott egy hitelkártyát, vagy átmint egy telefontársasághoz, állandóan kapott ilyen kuponokat repjegyekre, és akkor én azokat utaztam le. úgyhogy Mert okosan utaztál. Igen már akkor, <laughs> de... Egy, egy ilyen teljesen önálló komoly utat azért nem tudtam volna kivitelezni. Úgyhogy ennek most jött el az ideje. Mondjuk egy Road 66 utat egy jó autóval lebonyolítani lehet akár egy hét alatt is, sőt még annyi se kell hozzá. Ezzel szembe mennyit utaztál ezen a Mother road hát, Én hetet, majdnem hat hetet voltam. Akkor ez azt jelenti, hogy vagy nagyon sok időt töltöttél egy-egy állomáson, vagy elkalandoztál azért a 66-os útról? Voltak is uh, kunkorok, amiket beletettem, bár most így, uh, ha most újra csinálnám, akkor még tovább tartana. De akkor én, egész Amerikán bejárnád. <gül> nem, nem tennék bele több konkort, hanem, hanem lassabban mennék. Szóval, érez, szóval hiába volt, hogy én majdnem hat hétig vittem, vagy vezettem azt, amit más két hét alatt. Jó, mondjuk így, így kitérők is voltak. Voltad? Én nem gondoltam azt, hogy ennyire sok uh, látnivaló van, és most én a, a látnivalót most ezt ne úgy uh, képzel valaki, mint amikor elmegy Párizsban, is ott az Eiffel torahany, hanem úgy, hogy van egy lepukkant benzinkút, meg egy uh, kis uh, omladozó motel. És akkor én azt hittem, hogy ezekből majd a 30-dik már így unalmas lesz, meg most mit átcsorolgott az ember, ugye a hajtók esetleg csinálnak egy fényképet, és nem, hanem én az arra ott jöttem rá, mert valahogy ezt senki, nekem ez nem jött lesé, út leírásból, meg senki nem mondta, hogy ezeknek mind olyan története van, meg olyan legendája, meg olyan érdekes emberek vannak, akik ezeket üzemeltetik, hogy ezzel sokkal-sokkal több időt kellett volna tölteni. Igen, hát azért azt nem szabad elfelejteni, sőt, azt mindenkinek tudnia kell, hogy a 66 út, ugye a legendás 66-os útnak van a historikus része. És ezeket ugyanúgy, mint egy skanzent, vagy ugyanúgy, mint egy múzeumot, megpróbálták megőrizni az eredeti állapotába, ami ugye mit jelenthet, mondjuk a 40-es, hát a klasszikus, Amerikában a klasszikus időszak az 50-es évek volt. Az 50-es évek időszakába ugye akkor jelentek meg ezek a klasszikus benzinkutak, a, a klasszikus motelek, a beállunk oda, a klasszikus borbélyüzletek, amikkel egyébként az ember találkozik. Viszont ezért a 66-os útnak a nagy része az egy kétszer sávos, a 90-es utas vagy melyik, melyik neveződik így, ahol azért lehet-lehet haladni, de ezeket a historikusnak nevezett utakat, ezeket külön jelzik is, oda, oda mindenképpen el kell menni, mert ott vannak ezek a csodák. Igen. Hát egyébként meglehetősen nehéz, főleg az első pár nap, amíg az ember ezt megérzi, mert a, hogyha beírja az ember mondjuk a gps be hogy hova akar menni, akkor a, a GPS rávezeti a a strádára, és ugyan pont az volt a cél, hogy minél kevesebbet legyek a strádán, és hát nem, lehet, nem lehetett úgy megadni, hogy de nekem mennyire a hatmatos úton, mert ezt, és ráadásul minden kis szakaszt másképp hívnak, valahol historikai, valahol old, valahol nem tudom, csoda. Úgyhogy már eleve eltelt egy pár nap, amiről az ember rájött, hogy, hogy találja meg ezerféle ilyen térképpel, meg applikációval. Hát meg egyszerű, ki kell, kell kapcsolni a, az autópálya Igen. navigációt, és ugyanakkor pedig, amikor, ugye nekem szerencsém volt, én kétszer utaztam a 66-os út, nem végig, hanem csak a nagyon nagy szakasz, hát Santa egészen az óceáni Los Angeles magasságáig. Konkrétan térképpel nagy felbontású térképet kellett ja. megnézni, mert ott vannak azok a kis nagyon pici kis, kis egy falu, ahol egy ház van. Na de az a ház olyan, amit látni kell. Hegberry ja. mondjuk bizonyára járta Igen. a Hagberry-ben. Hagberry az semmi másból nem áll, mint egy autentikus benzinkútból. Meg e Megál az, az ember, ott van egy 50-es évekből oda restaurált benzinkút, ül benne egy bácsi, akitől egyébként meg lehet venni a kólát, meg a szendvicset, meg a kitűzőket, és én pont ott voltam akkor, amikor neki lejártam a műszakja délután, mint a négy órakor, vagy hat órakor, és lekapcsolta a falon levő kis kapcsolóval azt a villanymotort, amelyik ezt a klasszikus nyekergő szélforgót forgatta, mert ugye nem volt szél, de ez is, az, ez is ennek a játéknak volt a része. Igen, és, és erre így rákapott az ember, hogy ha nincs idő, akkor ugye elmegy ezek elő, de mivel ezek a életre keltett benzinkutak, éttermek és motelek nem fogadnak annyi vendéget, hogy ilyen különösebben profitorientáltként tudjanak működni. Mindenhol ilyen 66-os út megszállottak, akik ezeket üzemeltetik, és pont ez a legjobb, nekem ez volt a legnagyobb élmény az egészben, hogy így leülni velük egy kávé mellé, és akkor meséljék el a történetüket, hogy, hogy, hogy miért vannak itt, meg miért üzemeltetik, meg miért, meg miért jó ez nekik, hogy, hogy valamikor tényleg veszteséggel próbálják életben tartani, és ezek, a, ezek az emberi történetek voltak a legjobbak, és azért gondoltam, hogy hogy én síhettem, szóval nem volt még így se elég, mert ugyanis nem volt arra idő, hogy minden ilyen kis helyen megálljak. Pedig volt, ahol megálltam, azok mind ilyen nagyon jó Volt voltak. alkalmad arra, hogy esetlegesen családnál lakjál az út során? Családnál? A legvégén laktam, csak Los Angelesben, ott is egyébként lakástörővel, mert ott, ott nagyon nehéz lett volna megfizethető hotárt találni, és akkor így leboltoltam egy egy ilyen cseremegoldást, úgyhogy ott voltam családnál, de, de igyekeztem sok helyen olyan helyen aludni, amiért tényleg ilyen 66-os út, régi motel, meg próbáltam mindig olyan helyen enni, hogy nem gyorsi termekbe, hanem felkeresni ezeket a régről ott maradt dánereket. És mit, adott nek, mit adott neked a lelki vagy, a, vagy az utazó építkezésedhez a 66-os út? Hát én eddig is nagyon szerettem ezt a Nyílt úton vezetést, és hogy ott állok meg, ahol jól esik. De hát ez, a, ez, ez egy olyan szabadságérzés, amit így elmondani nem lehet, ott, hogy így tényleg ilyen 300 km keresztül megy az ember. És hát meg azért nagy dolog volt szerintem, hogy így megcsináltam egyedül lányként, szóval azért az ilyen bizalomnak is nagyon jó. Meg nagyon jó barátokat szereztem az úton, szóval. Mert tehát ez is a dolog, mindenki azt hisz, hogy ha valaki egyedül leindul, akkor hú, de magányos lesz ott egész végig. Hát erről ugye szó nincs, hanem pont azért, mert az ember egyedül utazik, állandó megismerkedik másokkal. Úgyhogy uh, rengeteg jó barátság született. Pont erre akartam rákérdezni egyébként, azt ügyesen rávezettelek, és te pedig mondtad, hogy végül is ezt az utat te egyedül tetted meg. És a könyvedben is utalsz arra, hogy ne féljünk egyedül utazni, sőt, arra is két, mi van, hogyha egy nő egyedül utazik, mire kell figyelni? Éreztél bármikor is veszélyhelyzetet, vagy az, hogy, az, hogy téged rád másként néznek azért, mert egyedül ülsz egy autóban és nőként, állsz meg mondjuk valamelyik motelnél? Nem, miért különösebben veszélyben, amiatt, hogy egy lányként egyedül nem érezte magam? Hál' Istennek sosem bántottak, soha nem kerültem olyan helyzetbe emiatt, hogy veszélyes lett volna. Egyszer voltam veszélyes helyzetben, amikor egy felszinti szobába laktam Dublinba, és valaki beljomta az ajtót, és így elkezdte kipakolni a hátizsákomat, és így hajnal ébredtem, hogy a rablót viszi, vinné a cucaimat. De most akkor ez akkor is megtörtént volna, hogyha nem lány vagyok, vagy nem egyedül. Úgyhogy ez egy sima rablás volt, illetve addig-addig... Hát Völtöttem el a kis pizsamámba, míg így kiugrott az ablakon, és ott hagyott mindent, úgyhogy nem ért semmi kár. De én inkább azt most nyilván, ha valakinek van egy, egy nagyon jó utazótársa, vagy egy férje, vagy akárnak akkor mondom, most menjen el egyedül. Én csak azt szeretném mondani, hogy ha valakinek nincs, és akkor ez ne tartsa vissza, hogy egyedül van, és ne várjon arra, hogy majd egyszer jön a barát, legyen egy barátnőm, vagy egy akárki, hogy eljön velem, mert hogy teljesen jó egyedül is utazgatni, és tehát egyrészt megismerem az ember más utazókat, így természetszerűleg, szóval, hogyha én mondjuk valakivel mennék, és ülnék egy asztalnál vacsorakor, akkor egy pár nem kezd beszélgetni egy másik párral, vagy ez viszonylag ritka. De az ember egyedülül, akkor ugye adja magát, hogy elkezd másokkal beszélgetni. Meg hát helyiekkel is, ugye a helyiek, most én ugye eleve kicsi vagyok, ilyen 153 centi most a helyiek, mindenki így ajánláskodik fölöttem, meg így pártyolgat, úgyhogy a helyiekkel is sokkal jobban kapcsolatot teremtek. Visszatérve a 66-os hogy ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a 66-os út konkrétan átszeli Észak-Amerikát, az Amerikai Egyesült Államokat. Ez azt jelenti, hogy most nem tudom, mert annak szégyelem magam, hogy hirtelen nem néztem utána, hogy hány államon megy végig a 66-os út. De hát ha nem is az államokat nézzük, hanem azt a hihetetlenül változatos tájat, amit mondjuk Chicagótól aztán lent a nagy barnaságok, a nagy barna tájakon, a nagy, a nagy több 10-20 kilométer hosszú egyenes utakon, aztán ha valaki elkalandózik a Death Valley-fele, akkor ugye a halálvölgye fele, akkor ott. Tehát végigmegy Amerikának azon a, azon a földrajzi részén, ahol szinte el lehet mondani, hogy Amerikát kezdtem látni. Én azt gondolom, ha valaki azt mondja, hogy New Yorkban ban volt, akkor nem volt Amerikában. Aki a 66-os hmm. úton végigmegy, az elmondhatja, hogy igen, egy picit már voltam Amerikában. Így gondolod? Igen, nagyon, hát is nagyon változatos. A a gasztronómia hétetlen változatos. Én azt mondom, hogy végettem Amerikát, mert ugye valahol a, a legjobb a barbecue, valahol ez a vittamen, amikor átér az ember Új-Mexikóba, akkor ugye a mexikói ételek. Úgyhogy én lementem Memphisbe, meg lesülbe, és a Memphisbe a sült csirke, mánia, és ott szuňó sült csirkek vannak. Úgyhogy így gasztronómiai szempontból végkóstoltam gyakorlatilag az egész országot. Zeneileg ugye teljesen más stílusok voltak, ahogy hallgattam az autót. E, és hát vannak olyan szakaszai a 60 os útnak, főleg Kaliforniában, amik, ahol már azért eléggé turistás, sokkal látnivalók. E, gondolok itt arra például, hogy van ez a Kalikó, ami, amit ugye a kísértett városnak e, reklámoznak. Hát e, ugye eleve belépő van, már így ez, ez nekem döbbenet volt, aki ugye a részekről érkeztem, hogy belépőt kell fizetni, és akkor ott volt mondjuk 40 turista búsz tele mi a pármekinai turistákkal, hát, a szóval semmi kísértett városérzést nem volt, főleg azok után, hogy ilyen hetekkel előtte az ország közepén olyan igazi kísértett városokon mentem keresztül, ahol ilyen voltam egyedül, vagy távolból ilyen kutyacsaholás, olyan igazi félelmetes volt, betört ablakok, meg ott hagyott autók, meg amit ugye el lehet képzelni. Úgyhogy én mindenképpen azt tanácsolnám mindenkinek, hogy az egész utat járja végig, mert teljesen más, más a Chicago környékű szakasz, más a Kalifornia szakasz, és azért nekem az én szívem Csistka azért a középső szakasz volt, ahol a legkevesebben járnak. Hát pontosan azért, mert az, az testesíti meg leginkább a vadnyugatot. Akkor találkozunk olyan emberekkel, akkor ta találkozunk azokkal a, a, az indiánokkal, a benszerült indiánokkal, akiknek egyébként a, a rezervátumán megyünk keresztül, nem tudjuk, de tudjuk, egy kis pici táblák jelzik azt, hogy most valamelyik rezervátumban beléptünk, de egyébként nem látunk, tehát a rezervátumot sem úgy kell elképzelni, hogy most akkor Szögesdrót körbe van kerítve, apró is falvak, csak egy nagy rezervátum, rezervátumnak a részei, ahol egyébként, ahol egyébként nagyon nehezen tudod magad megértetni, akár még egy gyors is, mert, mert a, a, az a srác, az a fiatal srác, aki mondjuk 22 éves és derékig érő koromfeket egy gyönyörű haja van befonva, az esetleg nem értette azt az akcentust, amit én angolnak gondoltam. Ő meg azt nem értette, hogy én miért gondolom azt, hogy ő beszél amerikai angolul egyáltalán. Szóval ez azok az élmények, amik hihetetlenül gazdagá teszik azt, hogyha valaki megy a 66-os úton. Így van, meg, meg én nagyon élveztem ezt a, hát ezt a csak a vezetés élményt, meg meg ezeket a hosszú vonatokat, amivel te vegy a vonat a vonatokkal, igen. Az um, hogy néz ki egy ilyen verseny mesél, de én is versenyeztem. nagyon nagyon hosszú vonatok vannak, és akkor. Hát, a 60 út, ez nem mindig a vonat vonat út mellett megy. A hát főkereskedelmi kereskedelmi építették annak idején, és a vasút is. Akkor, ugye, mivel az emberek 99% a az autópályán megy a hatos úton tényleg csak az ilyen megszállott turisták, vagy utazók, és, és akkor ott az ember egyedül az úton, és akkor jön a vonal és akkor egymás mellett megyünk, és akkor ugye ő is tudál meg én is tudálok, és az egy akkora a érz, hadalmas érzés. Hát igen, akkor a két utazó egymást tenyerébe csap virtuálisan, és, és meghúzzák, ő meghúzza a nagy dudát, meg, meg, megnyomjuk, vagy az autón, vagy a motoron a, a kis dudát. Visszamész? Visszamennél még? Én nagyon szívesen visszamennék pont ezért, amit mondtam, hogy úgy kicsit olyan befejezetlennek érzem, vagy nem teljesnek, hogy, hogy nem. Szóval több, én úgy érzem, hogy több van ebben, mint amit én láttam, még így is, hogy próbáltam nagyon alaposan nézni. Ugye nagyon sok olyan helyszín van, amit az ember filmekből ismer, a, a motorosokból, a veldákból, innen-onnan, és ezeket kávéházakat, meg kis benzinkotakat is nagyon lelkes hölgyek meg urak tartják életben. És nagyon érdekes volt azt is látni, hogy ugye a hatvatos út mondjuk régen volt egy virákkora, utána elhalt. És most megint van. És akkor ugye most megint van. És akkor az, hogy mondjuk egy, egy ilyen megszállott emberke újjáéleszt egy régi benzinkutat, és akkor elkezd egyre több utazót megállni, akkor erre ráépül egy büfé, akkor meg, megnyílik az első a második. És hogy lényegében ilyen egyszer már meghalt városok új elszületnek, és ez annyira érdekes látni így az emberek a saját szemével. Kis György volt a beszélgető társam Travelin, aki a világutazók kézikönyvet jelentette meg, praktikus tanácsokkal és egy kicsit arról mesélt, hogy miért érezte ő is brilliánsan magát akkor, amikor a Road 66 ten végig utazott. Köszönöm szépen, köszönöm az önök figyelmét. Buza Sándor hallották az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőit. Ez volt a menni enni legközelebb szombaton, aztán hétfőn találkozunk a viszont Hallásra.